Розділ 6. Приголомшливо. Вигукнула Кетлін, коли вони повернули за ріг і опинилися на вузькій вулиці кожу м'яха. При появі двох янки стихли закличні вигуки торговців, і всі з цікавістю ветеупилися в них. Ендрю раптом спало на думку, що його однорукість додає йому загадковості в очах суздальців. Деякі жінки торкалися порожнього рукава його мундира, а потім низько кланялися, хрестячись. Але ще більший інтерес у натовпу викликала жінка – яка йшла поруч із ним, а її одяг став приводом для нескінченного потоку здивованих вигуків. Кетлін поставилася до цього з розумінням, час від часу зупиняючись, так що всі жінки могли помацати її кринолінову сукню та обмінятися зауваженнями з приводу чарівного матеріалу, з якого вона була пошита. Ендрю не зміг стримати сміху, коли одна зігнута старенька зайшла у своїй цікавості так далеко, що підняла поділ сукні Кетлін і щось збуджено завращала, вказуючи на виворі з підниці. Медсестра вкрилася рум'янцем, коли інші жінки, не перериваючи розмови, тут же опустилися на коліна і почали заглядати їй під сукню. Зрештою, Ендрю просто вирвав Кетлін із кола жінок, які її обступили, але стара з товарками преслідували їх кілька кварталів, очевидно розраховуючи, що їм вдасться ще раз здійснити огляд. Зрештою, він просто відкупився від них мідною монеткою. День давно перевалив за половину, і Ендрю відчував жаль при думці про те, що він скоро закінчиться. Генкету у Івора досить швидко став притворюватися на пресічну пенку. Але, на щастя, йому вдалося втекти під приводом, що він обіцяв показати місто міс Орейлі. Власне кажучи, Ендрю і сам до пуття Суздаля не бачив, бо під час своїх попередніх візитів він прямував прямо до палацу, проводив там переговори з Івором і відразу ж повертався назад до форту. Сьогодні вперше від тоді, як вони потрапили в цей світ, він дозволив собі вихідний, щоб оглянути місто і провести час у товаристві жінки, вперше з початку війни. Раніше він був для цього занадто зайнятий, принаймні, саме так Ендрю казав у мирний час. Поруч із жінками він завжди відчував себе не в своїй тарільці. Ендрю занадто переживав через свою довго і і вчений вигляд, і йому здавалося, що він ніколи не зустріне своє кохання. Друзі щиро бажали йому допомогти і представляли його різним дівчатам але ці знайомства ніколи не вростали в щось більше. Лише одного разу він пережив справжнє почуття – з мері. Це сталося за рік до війни. Його залицяння були недовгими, але дуже бурхливими. Вони заручилися і призначили весілля на весну 61-го року. Він вірив їй більше, ніж будь-кому, ніколи не сумнівався в жодному її слові і тремтів при думці про те, що має статися після весілля. Одного вечора, за кілька тижнів до весілля – він збирався попрацювати над текстами лекцій, але всі його думки були лише про неї, і, кинувши заняття, він вирішив навідати її. Ендрю знав, що її батьків немає вдома, але вони довіряли йому і не заперечували проти того, щоб він перебував із нею наодинці. Двері були прочинені, і він увійшов, вирішивши здивувати її своєю несподіваною появою. З її спальні доносилися звуки, які ні з чим не можна було переплутати, Звуки, які, як він мріяв, чутиме лише він один У люті Ендрю вірвався до її кімнати Йому треба було знати все Згодом він про це шкодував Бо спогади про свою наречену вліжку з іншим все ще переслідували його Три роки потому, навесні 64-го Один полковник розповів йому, що командир їхньої дивізії казав У цього буквойда професора з 35-го вжила хлід, а в душі вогонь Він знає толку битві Чорт забирай, думаю, що він не знає слова «страх» і не боїться болю». Ендрю посміхнувся про себе. Можливо, це Мері змусила його стати хорошим солдатом, бо він міг здерігати холоднокровність і водночас умів вибухати від гніву, коли це було потрібно. Він зрозумів, що щаслива людина нерветься в битву, це доля молодих і наївних, а також тих, хто вже був поранений без надії на зцілення і не бажає нічого більшого, ніж померти вим'я доброї мети. «Чому ви такий сумний, Ендрю?» «Все гаразд, Кетлін, не звертайте уваги», – тихо відповів він, намагаючись не дивитися її у вічі. «Невже вона так запала мені в душу?» «Здивувався він самому собі?» «Невже я зможу повірити ще одній жінці?» «Раніше йому здавалося, що це неможливо». «Ой, яка краса!» Вигукнула вона. Взявши до рук дивовижної роботи скриньку для коштовностей, наймаливій кристі якої був зображений воїн, що схилився в поклоні перед жінкою, одягненою в блискучий синій одяг. Ендрю глянув на торговця і, посміхаючись, вказав на скриньку. «Ендрю, не треба. Будь ласка, не сперечайтеся. Це невеликий сувенір на знак вдячності за приємно проведений день. Але я не можу», – несміливо почала вона. «Але я вже купив її». Ендрю витягнув із кишені срібний долар і простягнув його продавцеві, не витрачаючи часу на торг. Вражений такою щедрістю, торговець низько вклонився і дістав з-під прилавка яскраво червоний шарф зі срібною вишивкою, показуючи, що це подарунок для пані. Потім Руський ткнув пальцем у фігуру на кризці скриньки. Ілля Муромець, сказав він. Ілля Муромець повторив Ендрю. Торговець посміхнувся і закивав, загортаючи скриньку в шарф. Це ім'я зі стародавніх руських билин схвильовано пояснив Ендрю Кетлін. Пам'ятаю, я читав про нього в збірнику казок. Легендарний герой, один із моїх улюблених. Ось ще один доказ. Ці люди, середньовічні руські, які потрапили сюди тим самим шляхом, що й ми. Але як? Це загадка, яку нам ще належить розгадати. Торговець передав яскравий пакунок Кетлін, яка з усмішкою прийняла його, тоді як сам продавець, Вся його родина і працівники низько кланялися, дякуючи за візит і за нечувані гроші, викладені за скриньку. «Мені здається, ви сильно переплатили», – прошепотіла Кетлін. «Пару мідяків було б достатньо. Зате в нас з'явився друг. Ще до заходу сонця про нашу покупку знатиме вся вулиця, і про нас думатимуть краще. І наступного разу заломлять шалену ціну», – підхопила Кетлін. «Я думаю про дипломатію, а ви про ціни», – розсміявся Ендрю. Про що ще має думати практична самотня дівчина, яка сама себе забезпечує? Парирувала вона. Перекидаючись фразами, вони йшли далі вулицею, преслідувані натовпом цікавих суздальців, які, немов свита, не відпускали їхні на крок. Повернувши за ріг, вони натрапили на двох хлопців із першої роти, один з яких тримав під руку жінку, чий рід занять не викликав сумнівів. Солдати тут же витягнулися по стійці струнко і привітали їх. Ендрю подивився на молодого хлопця з дівчиною, той помітно почервонів, спімавши пильний погляд Кетлін. «Веселитеся!» «Поцікавився полковник?» «Так, сер, хором відповіли солдати. «Гаразд, так тримати!» «І ні, в що не вплутуйтеся!» «Пам'ятайте, що корабель відходить до сутінків!» Не кажучи більше ні слова, Ендрю попрямував далі, відчуваючи деяке здентеження через те, що Кетлін стала свідком цієї сцени. На свій подив він почув її смішок. Насилу втрималася від того, щоб запитати цього молодця, чи схвалила б його матінка таку супутницю, але це було б занадто жорстоко. Злегка шокований цим зауваженням, Ендрю кинув на неї здивований погляд, не знаючи, що сказати у відповідь, аж раптом почув чийсь крик. «Полковник Кін». Відірвавши погляд від Кетлін, Ендрю побачив, що йому назустріч біжить Готорн. Зупинившись, юнак перевів подих і доповів. У нас неприємності, сер. Майор Одональд і група його артилеристів в одній таверні побилися з місцевими. Парі наших хлопців добряче дісталося, а один із руських загинув. Прокляття. Справи кепські, сер. Наші забарикадувалися всередині. Ця таверна знаходиться на вулиці, де стоїть палац Івора. Зовні вже зібрався справжній натовп. Щойно я почув, що сталося, я побіг по вас, сер. Молодець, похвалив його Ендрю. Там далі вулицею ще двоє наших хлопців. Скажи їм, щоб сідували за мною, я повертаюся, щоб навести лад. Посилай туди всіх, кого побачиш. Давай біже. Ендрю схопив Кетлін за руку і щодуху припустив назад до центру міста. Через кілька кварталів до нього доніся обурений гул натовпу, і нарешті він вискочив на площу і побачив кілька сотень розгніваних суздальців. Залишайтеся тут, наказав він Кетлін. І не подумаю, зухвало похитала головою вона. Люди, о, Дональда, поранені. Я не візьму вас із собою в такий натовп. Не будьте таким джентльменом, Ендрю Кін, ходімо. Ендрю не стримав усмішки. Близько десятка солдатів із першої роти і кілька артилеристів бігли до нього з різних кінців величезної площі, безсумнівно, щойно покинувши інші таверни Суздаля. Жодної стрілянини скомандував Ендрю. Ви, артилеристи, засуньте ваші револьвери в кобури і, клянусь небом, якщо хто-небудь із вас щось вакне, всі разом вирушите на місяць на губу. Тепер вперед. Кетлін довелося прийти на біг, щоб не відставати від Ендрю. Тепер вона бачила його зовсім іншим, холодним, рішучим і, мабуть, натхненним майбутньою сутичкою. При наближенні їхнього загону натовп неохоче розступився. Навіть не заглядаючи всередину, Ендрю бачив, що в таверні сталася бійка. Важкі дров'яні двері були знесені з петель і лежали на вулиці. Увійшовши до темного приміщення, він побачив Дональда і шістьох його хлопців, які стояли в одному з кутів пліч-опліч. Пліч. Ірландець тримав у руці шаблю, інші витягли револьвери. У центрі таверни знаходився і ворвоточені дюжини озброєних вартових. А вздовж стін скупчилося чимало руських, які кидали злісні погляди на янки. Так, ну і що тут відбувається? Громовим голосом прорів Ендрю. Стаючи між двома озброєними загонами Усі тут же загомоніли Перебиваючи один одного Так що не можна було розібрати ні слова Усі замовкли Гаркнув Ендрю Це розпорядження було зрозуміле без перекладу І в таверні стало тихо Калін, розповідай, що сталося Кін, тут була бійка Один суздалець мертвий Пояснив перекладач, вказуючи на стіку Біля якої лежало бездиханне тіло на голові витого виднілася велика веєм'ятина, а з його носа та вух продовжувала повільно сочитися кров. Він гепнув Джеймса, втрутився Пет. Цей хлопець сам усе затіяв. Помовч поки що, о Дональд, відрізав Ендрю, навіть не глянувши на ірландця. Калінка звернув увагу кіна на групу з шести руських, які стояли біля стійки, в одного з яких була зламана рука. Їхній ватажок показав рукою на Пета і почав голосно кричати. Він стверджує, що Одональд і його люди почали бійку самі, їх ніхто не ображав, приклав калінка. Янкі, який лежить на підлозі, вдарив Бориса ніжкою від стільця, і то помер. Івор та його вартові похмуро дивилися на американців. Ендрю повернувся до Одональда. «Ну, що скажеш?» – запитав він тремтячим від люті голосом. «Це брехня, дорогий. Ми тут спокійно випивали, нікого не чіпали». Я навіть поставив випивку цим мерзотникам, чесне слово. І раптом один із них заліз у кишеню Джеймі, і це після того, як ми їх пригостили. Ну, Джеймі і рушив йому. Відмінний удар, прямий у щелепу. Тоді цей Борис накинувся на нього з ножем. Тут уже ми всі втрутилися, постаралися відтягнути цього виродка. Він встиг штрикнути Джеймі, але в нашого хлопця вистачило сил підібрати ніжку від стільця і відповісти цьому покидьку. Була невелика метушня, і не встигли ми оком моргнути, як зовні зібрався цілий натовп кровожарливих руських. Собаче лайно, подумав Ендрю. Цей рудий ірландець притягував неприємності, як магніт. Ендрю вважав, що майор навряд чи стане йому брехати, але у всій дивізії не було жодної людини, хто не був би начуваний про цього Одональда. Схоже, ми серйозно влипли, пробурмотів він собі під ніс. Підійшовши до Джеймса, який лежав, він став поруч із ним на коліна. Кетлін відчайдушно намагалася йому допомогти, намагаючись зупинити кров і колотої рани в боці. На губах пораненого проступила кривава піна. Як він? Зачеплена легеня. Я поки не знаю, наскільки сильна в нього внутрішня кровотеча. Треба віднести його до доктора Вайса. Добре, ми зробимо ноші з цього столу. Давайте винесемо його звідси. Івор почав щось голосно говорити калінці. Івор каже, один із суздальців, убитий твоєю людиною. Той, хто зробив це, має тепер померти. Ендрю перевів погляд на Івора. Він має бути дуже обережним. Помітивши двері до задньої кімнати, він жестом запросив боярина сідувати за собою. Разом із калінкою вони втрьох вийшли із загального залу і зачинили за собою двері. Дивлячись прямо в очі Івору, Ендрю загрозливо виставив уперед палець. Схоже, це твої люди почали бійку. Перейшов він в атаку. У мене інша думка, відрубав боярин. «Та годі тобі. Ти ж бачив цих людей. Справжнісінькі головорізи. Клейма ставити ніде. Один із них спробував погребувати мою людину, і той був поранений ножем, захищаючись. Це мені треба вмагати в тебе відшкодування. Ніколи!» Проревів Івор. «Я судитиму твого солдата і вмагатиму віри для сім'ї нещасної жертви. Я не залишу його тут, Крижаним тоном промовив Ендрю. Йому терміново необхідний наш доктор, якщо його взагалі ще можна врятувати. Ось що я пропоную, продовжив він. Якщо він виживе, то постане перед судом. Оскільки це твоє царство, але в справі замішаний мій солдат судитимуть двоє, ти і я. Тільки я суджу людей у Суздалі, злісно відповів Івор. Ти понесеш його у свою фортецю і сховаєш там. Це було б божевіллям з мого боку, перебив його Ендрю. Мені потрібна твоя дружба, а не ворожнеча. Я визнаю, що ти владика Суздаля, а я твій вартовий васал. Але мій народ відрізняється від твого, і я відповідальний за нього. А віра? Вона буде сплачена зараз же, заявив Вендрю, раз твій піданий загинув. Але якщо помре і мій солдат, то я вимагатиму її назад, бо він був поранений твоєю людиною. Нісенітниця, обірвав його Івор. Він постане перед моїм судом прямо зараз. Ендрю мовчки дивився на боярина. Той зовсім не дав йому часу. Він розумів, що і вору відступати нікуди, натовп зовні вимагає крові. Якщо і вор поступиться йому, тут же рознесеться чутка, що янки могутніші, ніж їхній власний боярин. Деякою мірою Ендрю навіть співчував йому. Але якщо він дозволить суздальцям судити своїх людей і створить зараз прецедент, потім у них виникнуть величезні труднощі оскільки немає сумніву, на чию користь судити Мейвор. Вигляд гниючих тіл, що висять на південній стіні міста, також не викликав бажання довіритися руському правосуддю. Ні, він не міг цього допустити. Ось що я тобі скажу, нарешті запропонував Ендрю. Мій солдат буде доставлений у Фортлін-Колєн для лікування. Я залишуся тут як заручник і обіцяю, що щойно він зможе ходити, то повернеться сюди. Тоді буде суд, і суддямо будеш ти і я. Широко розплющені блакитні очі-калінки висловлювали захоплення. Нечувана справа, знатна людина пропонує себе заручником замість селянина. У такій ситуації знатний руський навіть не став би забивати собі голову якимось холопом, а скоріш за все просто настромив би його на списане сходячи з місця, щоб той не заважав вечірній гулянці. Не подобається мені це, пробурчав Вивор, не в силах приховати свого подиву пропозиції Ендрю. «Більше я нічого не можу запропонувати», – спокійно сказав Ендрю, хоча серце його впало. Це вельми скидалося на витончений спосіб самогубства, але будь він проклятий, якщо дозволить, щоб кого-небудь з його хлопців віддали в руки ката і повісили на міській стіні. «У мене немає вибору», – похмуро оголосив Ігор. «Я не можу допустити, щоб усі навколо вважали, що ви маєте такий вплив на мене. Раснер і так уже забрав собі багато влади, а якщо я вам поступлюся?» Він стане ще сильнішим. Можливо, саме він влаштував цю сутичку. Я і так ризикую, розмовляючи тут із тобою на одинці. Ендрю вражено витріщився на Івора. Він ніяк не очікував від нього такої прямоти. Тоді ми в глухому куті, друже мій, тихо підсумував Ендрю. Із сусіднього залу раптом почувся гучний крик, і, перш ніж вони встигли схопитися за зброю, двері з шумом відчинилися, і в їхню кімнату увірвалася якась людина. Її волосся було скуйовджене, з обличчя градом падали краплі поту. Низько вклонившись, вона почала швидко говорити щось і вору тремтячим голосом. Лютю заревівши, і вор стрімголов вискочив із кімнати. Що сталося? запитав Ендрю в калінки. Новгородці. Вони напали на село на північ від міста. У дверному отворі знову виникла фігура боярина. Ти мій васал, звернувся він до Ендрю. Вороги захопили одне з моїх сіл. Попри сенс сказаного, в голосі його прозвучало полегшення, яке Ендрю цілком розділяв. Принаймні, зараз можна було забути про цю бійку в таверні. «Де це село?» – швидко запитав Ендрю. «За годину їздив гору по річці, майже на березі. Напевно, його звідси видно. Готорн. О, Дональд. У дверях тут же завилися Вінсент і здорований артилерист». Вінсент біжи на оганкіт і скаже Тобіасу, щоб негайно розводив пари. Пет, залиш двох хлопців віднести Джеймса до палацу Івора і здирай решту. Вирушай на корабель і дай холостий постріл, щоб зібралися всі наші. Давайте ворушиться. Він знову перевів погляд на Івора. Завантажуй на моє судно своїх піхотинців, стільки, скільки в тебе зараз під рукою. Ми піднімемося вгору по річці і нападемо на них. Ти зрештою війська поскачеш на конях. Ми висадмося на північ від села, а ти підійдеш із півдня. Раптом він зрозумів, що виглосив цю тираду російською, не чекаючи перекладу калінки. Івор задоволено посміхнувся. Він уже давно підозрював, що кін вивчає російську, і тепер засувалося, що він мав рацію. Подружньому штовхнувши Ендрю кулаком по плечу, він кинувся на вулицю, голосно закликаючи своїх людей слідувати за ним. Ендрю повернувся до спрожнілого залу таверни. Кетлін усе ще сиділа на колінах поруч із Джеймсом, який тихо стогнав. Побачивши Ендрю, вона підвелася на ноги. «Вам пощастило, що почалася невелика війна, і всі про нього забули», сказала вона, вказуючи на пораненого. Він не міг зізнатися їй, наскільки сильно їм пощастило. «Залишайтеся поруч із ним і постарайтеся йому допомогти». «Тут не обійтися без доктора Вайса», і сумом у голосі зауважила вона. «Я нічого не можу зараз зробити, мені треба займатися більш терміновими і важливими справами. Завжди є щось більш термінове і важливе, ніж людське життя, чи не так, полковнику Кін. Ці варвари вдарили ножем невинну людину, а ви все одно рветеся їм на допомогу. «Мені дуже шкода, Кетлін», – тихо відповів Ендрю, простягаючи їй руку. Вона відвернулася від нього, ніби не помічаючи запропонованої руки – і знову присіла поруч із пораненим. Ендрю промовчав і вийшов із таверни. Прямуючи до пристані, він був так занурений у свої думки, що навіть не помітив, як на високий шпиль собору зметнулися два прапорці. Кинути якір. За кілька секунд уже були спущені шлюбки, які стали швидко заповнюватися солдатами. За допомогою лебідки матроси опускали в одну зі шлюпок Наполеон. Ендрю опинився в човні, де сиділи десять моряків Тобіаса. Озброївшись мушкетами, вони перетворилися на морських піхотинців. Швидше, ніж за хвилину, вони дісталися берега. Солдати першої роти, вискочивши з човнів, моментально розеясипалися ланцюгом, а артилеристи, крекчучи й лаючись, на руках винесли на берег важку гармату. Шлюбки вирушили назад на Оганкіт, щоб забрати ополченців і вора. Село знаходиться на тому боці хребта, приблизно за версту звідси. Ця стежка через ліси веде прямо до нього – промовив калінка, показуючи на невисокі пагорби, що тягнулися зі сходу на захід. Було помітно, що на тому боці хребта щось не гаразд, небо було затягнуто димом, що піднімався від згорілого селища. Ендрю уважно вивчав карту місцевості, наспіх нашкребану калінкою. І вори його дружина скачуть дорогою, що веде з міста. Новгородці, напевно, дивляться тільки туди і не очікують нападу з флангу з боку річки. Якщо пощастить, їх вдасться заскочити з ненацька і звернути на втечу до настання темряви. Скоріше за все це звичайний наліт, але він дає Ендрю шанс продемонструвати свою міць новгородцям і набути більшого впливу серед суздальців. Вперед, хлопці! П'ятдесят солдатів першої роти увійшли до лісу рідким ланцюгом, а люди у Дональда і новоспечені морські піхотинці дружно волокли гармату по стезді. Позаду них уже висадилася більшість суздальців, які нас доганяли авангард. Ендрю теж став у ланцюг своїх солдатів. Навколо нього були суворі мовчазні обличчя людей, які займалися звичною для себе справою, добре засвоєною ще у Вірджинії, полюванням на людей. Вони безшумно пресувалися від дерева до дерева, завмираючи на мить, а потім знову долали наступний десяток ярдів. У ворогів не було рушниць, але смерть вістріла ні трохи не краща за смерть від кулі. Вони пройшли сто ярдів, потім ще сто. Ендрю помітив, що стежка, не петляючи, веде прямо до вершини пагорба за півмилі від них. Вони підійшли так близько, що чули тріск палаючих колод і відчували запах диму, що йшов за пагорба. Зупинившись, Ендрю притулився до сучкуватого дубового стовбура. Повз його обличчя щось просвистіло. Його мозок не одразу усвідомив, що сталося. Повернувши голову, він побачив стрілу, що встромилася в дерево поруч із ним. «Лягай!» Загорлав Ендрю. Одночасно сталося відразу кілька подій, наче час уповільнив свій біг. Солдата, який стояв на середині стежки, раптом розвернуло. У його грудях тремтіла стріла, і він, не видячи вете, в Ендрю. Пролунав сухий тріск рушниць, і раптом почувся чистий звук рогу. Ліс перетворився на справжнє пекло. Як з-під землі з'явилося безліч воїнів. Засверкала сталь, і вони кинулися на янки, видаючи войовничий клич. Ендрю відчув, що в нього на потилиці волосся стало дибки. Усе це дуже нагадувало атаку піхоти конфедератів, які несуться страхітливими криками на позиції сіверян. Ціля ретельно, трима руку твердо, повторював він сам собі, направляючи зброю на воїна з величезною сокирою. Пролунав постріл, і новгородець упав, обливаючись кров'ю. Мішень праворуч. Ендрю вистрілив, але Руський не зупинився, Довелося витратити на нього ще одну кулю. Пастка. Диявол і пекло, вони потрапили в пастку. На нього нахлинули спогади про ліси Антітема. Він бачив, що їх обійшли праворуч, і ще кілька сотень воїнів було прямо перед ними. «Струсонися», – наказав він сам собі. «Ти вже не новачок, чорт забирай». Крізь ряди Янки, що відчайдушно билися, прорвався Новгородець і, розмахуючи мечем, кинувся на Ендрю. Кін встиг натиснути на курок в останній момент, так що йому довелося навіть вискочити вбік, щоб вороже тіло, що падало, не збило його з ніг. Перша рота, відступаємо. Назад до гармати. Люди в синіх мундирах кинулися назад до річки, і новгородці тріумфуючи закричали. Ендрю розвернувся і кинувся бігти вниз по стезді. Поруч із ним спіткнувся один солдат, з його спини стирчала стріла. Ендрю набіг, укрутнувся і, прицілившись, вистрілив у лучника. Засунувши револьвер у кобуру, він підхопив свого бійця, ставлячи його на ноги. "Треба бігти, хлопче", крикнув він. "Біжи, твою матір!» Піштовхуючи пораненого, а той тягнучи його на собі, Ендрю біг, що було сил. За поворотом стежки, ярдів за 50 перед ними, стояла гармата. Каноніри забивали в жерло заряд а десяток озброєних револьверами артилеристів на чолі з Одональдом поспішали їм на виручку. Праворуч звуки погоні ставали дедалі голоснішими. Раптом почувся джвін сталі, оскільки в битву вступили суздальські ополченці. Один із артилеристів підставив плече пораненому солдату, якого підтримував Ендрю. Полковник обернувся. Його хлопці бігли, а ворог наступав їм на п'яти. «Назад до гармати!» – проревів Ендрю. Солдати першої роти вклали останні сили в цей ривок і трохи відірвалися від новгродців. Їм допомогли люди Одональда. Перекривши стежку, вони розрядили в новгродців свої револьвери і пригальмували їхню атаку, виграючи дорогоцінний час. Ендрю залишився поруч із ними, знаючи, що капітан майна не дасть роті вдаритися в паніку і займе оборону. «Ну що, хлопці, пробіжимося і ми тепер!» – вигукнув Одональд. Усі дружно повернулися і кинулися назад до гармати. На землі залишилося лежати двоє артилеристів. Помітивши їхню втечу, новгородці з криками кинулися в погоню. Схоже, їх було кілька сотень. Шалений ірландець вихопив за поаса ще один револьвер і розрядив його в натовп ворогів. Побачивши, що троє з них упали, він радісно розреготався. Навколо гармати солдати вже вишикувалися в оборонний порядок. Ендрю швидко озирнувся. Перша рота стояла клином, з боку від гармати. Майна вишикував людей у дві шеренги, а налякані на смерть моряки заповнювали розриви. Ополченці і вора прикривали гармату стіною щитів з іншого флангу. Побачивши страхітливе знарядя, їхні преслідувачі сповільнили крок, і в цей час із-за лісу почулися звуки бойового рогу. «Пет, не стріляй поки що!» крикнув вендрю!» «Нехай підійдуть ближче!» «Перша шеренга – ціля!» «Пли!» Пролунав залп. Перезаряджай. Друга шеренга – пли. Залп слідував за залпом, і ліс наповнився димом. Солдати знову підбадьорилися, зайнявшись знайомою справою. Ворог, здавалося, зрався з силами для рішучого штурму, а на лівому фланзі згрупувалося чимало лучників, які стали обсипати їх зливою стріл. Раптом із натовпу новгроців вийшов якийсь чоловік. Це був священник, вітер тріпав поле його золотої ряси, коли він, піднявши вгору посох, люто вигукував якісь прокляття на їхню адресу. Нарешті, видавши несамовитий крик, він пішов прямо на них. Слідом за священником рушило і все новгородське військо. «Стережись!» – гаркнув О'Дональд. Наполеон пістрибнув і відкотився. Лісом пронісся грім пострілу. Ендрю кинув погляд на рунування, які подвійний заряд картичі заподіяв руським, і його ледь не знудило. Авангард новгородців просто-напросто перестав існувати. Запанувала повна тиша. Це була справжня бійня, картич поклала не менше 50 чоловік. За три роки служби Ендрю не доводилося бачити, щоб від одного пострілу загинуло так багато солдатів. Деяких моряків вирвало прямо в строю. Решта не ворухнулися. Спочатку поодинці, а потім усім військом новгородці з криками жаху побігли назад вгору по пагорбу. «Більше не полізуть на гармати зі своїми залізяками», холоднокровно зауважив О'Дональд. «Тепер пошлемо їм на вздогін ядро». Знарядя знову бухнуло. Ядро впало в лісі, поваливши пару дерев. «Зімкнути лави!» Скомандував Ендрю. «Вперед бігом руш!» «Пет, залишайся тут, прикриєш, якщо нас відкинуть. І нехай хто-небудь дасть мені заряджений револьвер!» Один з артилеристів простягнув йому свою зброю, і Ендрю повів своїх людей назад до села. Намагаючись не дивитися на тіла, що лежали на землі, він постарався швидше їх минути. За поворотом стежки невелика кількість новгроців перешиковували ряди, готуючись знову вступити в бій. «Залп!» – прокричав Ендрю. Рушниці злетіли на плечі і вивергли вогонь. Нові заряди забиті шомполами у стволи, і зброя знову готова до стрільби. Вперед кроком руш!» З мушкетами на перевагу рота Розея сипалася по всій ширині стежки Просвистіла стріла, і один солдат зі стогоном звалився просто під ноги Ендрю Арбалетний болт встромився в порожній рукав полковника і застряг у ньому Уперше в житті йому спала на думку думка, що він являє собою легкопомітну мішень, Але від цього йому тільки сильніше захотілося роздити ворога Другий залп із 20 ярдів, третій, четвертий вони дійшли до кінця лісу і нарешті побачили палаюче село. Між палаючих будинків кілька сотень воїнів у паніці мчали до своїх коней, прив'язаних на іншому кінці села. Багато хто вже був верхи і з гучними криками потрясали зброєю. Праворуч знову донісся високий звук рогу. Повернувши голову, Ендрю побачив і вора, який виїжджав із дружиною з лісу за чверть милі від них. Розвертаючи коней, новгородці в страху поскакали на схід. Ще до того, як Івор встиг підскочити до Янки, останні новгородці зникли з поля зору. Капітан Майна похмуро сказав Ендрю. «Влаштуйте перекличку і віднесіть наших поранених і мертвих на корабель». Вийшовши з-під тіні лісу, Ендрю попрямував до Івора. Раптово він відчув легке запаморочення і тремтіння в колінах. До горла підступила нудота, і йому коштувало великих зусиль, щоб стриматися. Ендрю завжди відчував такі відчуття після бою, це була природна реакція його організму на ту холоднокровність, яку він проявляв хвилиною раніше. При згадці прокупу тіл поруч із гарматою його голова заболіла, як після гарного удару. Південці хоча б знали можливості артилерії. А зараз це було просто вбивство, і Ендрю знову відчув позив доблювати. Але вони потрапили в пастку. Це очевидно. На них там чекали. Івор під'їхав на коні до Ендрю, Віддавши на скаку команду решті своїх воїнів переслідувати ворога. Калін, а де Калін? Ендрю в серйоз занепокоївся. Товстун був поруч із ним на кораблі, і на березі він його бачив, а що потім? Раптом, як за помахом чарівної палички, з клубів диму з'явилася фігура перекладача. Ну і де ж тебе носило? запитав Ендрю. Там же, де завжди, коли починається битва чесно відповів Калінка. Я сховався. «Мабуть, ти ще розумніший, ніж я думав», – розсміявся Ендрю. Ні до чого мирній людині втручатися в суперечку воїнів. «Що, гарний був бій!» – перервав їхню розмову Івор. «Можна й так сказати», – коротко відповів Ендрю. «Хочеш подивитися?» Утрьох вони попрямували назад до річки. Минувши поворот стежки, Івор різко натягнув по і його битюх став дибки. Широко розплющивши очі, боярин дивився на картину бійні. Зіскочивши з коня, він обережно обійшов купу тіл новгроців, а потім перевів погляд на повалені ядром дерева. Потім Івор подивився Ендрю прямо в очі. «Добре, що я все-таки вирішив не воювати з вами», – тихо сказав він. «Добре», – повторив російською Ендрю. Івор підійшов до тіла священника і ногою перевернув його обличчям до гори. «Хална, священнослужитель із Новрода. Значить, тепер церква протистоїть мені відкрито». І хтось знав, що сьогодні ми будемо в суздалі. Цей напад був задуманий для того, щоб виманити нас сюди і, можливо, щоб убити мене, зауважив Ендрю. Хто як не Раснар?» Похмуро відгукнувся Івор. Я знаю, що мій брат Михайло втік до новрода, тож є змова. І що ж ти збираєшся робити? запитав Ендрю. Нічого. Нічого. У самісінькому центрі твого міста причаялася змія. Він верховний священнослужитель Русі, різко відповів Івор. Якщо я відкрито виступлю проти нього, мені доведеться воювати не лише з Новродом, а ще з Вазимою, Каєвом, Загдорсом, усією Русю. Мій батько відібрав деякі привілеї у його батька. Тому тепер мене підтримує знать усіх міст. Вони не допомагатимуть церкві в боротьбі зі мною, тому що це ослабить їхні власні позиції. Але і я не можу кинути раз на Ру прямий виклик. Тож мені доведеться поводитися так, ніби це був звичайний наліт, як ведеться між сусідніми містами. Це безумство, не стримався Ендрю. «Коли ти краще пізнаєш наш світ, ти більше не будеш так говорити», – обірвав його Івор. «Твої люди зібрали багатий урожай голів для моєї стіни. Після цієї сутички мій престиж зріс, інші тепер двічі подумають, перш ніж напасти на мене. Від тебе чимало неприємностей, кіне, але й користі теж». Боярин знову сів на свого величезного коня. «Побачимося в місті, у нас ввечері буде бенкет. Так, наші роздіжності вирішилися самі собою. Твій солдат помер ще до того, як я поїхав, отже, відпала необхідність у суді. Тепер народ знову любитиме вас». Ендрю стовпіло дивився вслід Боярину, який скакав назад до села. Він збожеволів. «Усі ми всього лише його іграшки», – прошепотів йому калинка. Не секрет, що ворожнеча між знатю і церквою скоро призведе до відкритих сутичок. Селяни бояться бояр, і попівбояться не менше, тож, хто б не переміг, для нас усе залишиться по-старому. А що стосується тебе, то, коли б'ються вовки, переможець усе одно заїсть лисицю. Джон майна на чолі своєї роти спустився до річки. Що показала перекличка Джоне? Запитав Ендрю. Нічого доброго, сер. Десять чоловік убито, тринадцять поранено, але вони одужають. Чотирьох убило під час першої атаки, і з них зняли все, що на них було. Тож тепер у ворога є мушкити та боєприпаси. Твою матір процідив крізь зуби Ендрю. Ось навіщо вони затіяли цей рейд, подумав він. Щоб роздобути кілька рушниць і дізнатися, як ними користуватися. Це ще не все, продовжив майна. Що ще? Бракує двох людей, сер. Ніхто не бачив, щоб їх убили. Боюся, вони потрапили в полон. Хто вони? Один це Браян Седлер. А другий Готорн, сер.